Після сяйва операційної мертві тіла салажат у наметах вже не дивували. І відрізане вухо лейтенанта також. Потяхін старший групи не розмовляв з ними. Вони взагалі не сказали жодного слова одне одному. Про що тут говорити? Тільки перезирнулись, ну що, мовляв, пішли. Затримались на хвилинку. Поновили боєзапас, щоб вистачило усім. Вистачило, вистачило усьому кишлаку. Вони крокували стежкою ще теплою, здавалися від кроків тих, хто навідався у Медсанбат. Крокували швидко, наче боялися запізнитись, наче кожна хвилина зі зволіканням помсти збільшувала їхню провину перед цими беззахисними жіночими тілами, перед салажатами, яких. Хтось немудрий на горі залишив самих з молодим лейтенантом. Залишив без прикриття досвідчених стариків, які нюхом чують духів. Залишив ненадовго, на одну ніч, та назавжди. Десять, їх було десять. І лейтенант, і троє жінок, чотирнадцять пасажирів чорного тюльпана. Нічого. Зараз ми порахуємось. Будуть і вам дюльпани. Стане і вам чорно в очах від білих халатів. Віктор погано пам'ятав, що відбувалось у кишлаку. Вже на околиці поблизу зупинились. Потєхінь дістав білий порошок. Нюхнемо. Віктор нюхнув. Стало весело, стало байдуже. І відчув себе всесильним. Вичислили хижу – де влаштувались на відпочинок оті герої, яких вони зустріли дорогою. Розпочали з них. Потєхін вибив ногою двері, і Віктор кришив, кого попало з АКМ-а. Аж поки не замовкли крики і поодинокі постріли у відповідь. Вони їх не чекали так рано. Потім кришили ще довго. Переходили з хижі у хижу і кришили усіх. Старих, жінок, дітей. Він не бачив нікого, отямився тільки, коли закінчилися набої, повісив АКМ за спину, залишилась остання хижа. У ній не було нікого, власне так здалося з першого погляду. Промінь ліхтаря вихопив божевільне з переляку обличчя молодої жінки, майже дівчинки. Вона тримала біля грудей немовля. Дитина смоктала цю живу соску і не плакала. Дівчинка зрозуміла, що зараз відбудеться, і теж не плакала, тільки дивилася, дивилася на них. У цих очах не було ненависті, не було прохання, тільки страх. Навіть не страх, пото й бічність. Наче вона вже померла. Дивилася на них з того світу і чекала звуку пострілу на підтвердження цього. І Віктор зрозумів, що не може. Згасити ці очі. Раптом десь із-за спини пролунав короткий постріл. І на чолі жінки розпливлася темна пляма. Руки випустили дитину, і вона скривила ротик, щоб заплакати. Не заплакала. Ще один постріл влучив просто у маленьке вушко, оглушивши немовля на віки. Віктор озернувся. Потєхін ховав пістолет у кобуру. Усе, ходімо. Дорогою назад Віктор не запитав навіть, зітхнув коротко. Навіщо ти? Потяхін зрозумів, чвиркнув крізь зуби. «Молодой і що?» Вони отримали не зірочки. Нічна різанина у кишлаку перетягнула на вагах політики відмінно виконане завдання. Отримали ташкентську дурку і кілька місяців лікування, аж поки перестали стрибати в очах криваві хлопчики. Їх не глушили ліками, не мордували електрошоком, лікували по-справжньому, берегли для майбутньої роботи. Вони ж не сележата якийсь, штучний товар. Їхній подвиг укрився мороком. Про імена героїв цієї різні ніхто не довідався, ні на тому боці, ні на нашому. Війна все списала. Та Віктор виніс для себе науку –